ותח את הקיקיון ויבש, ויהי כזרוע השמש, וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה, ויתעלף, וישאל את נפשו למות, ויומר, טוב מותי מחיי. ויאמר אלוהים עליונה, אל ההיטב חרא לך על הקיקיון?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 בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה